<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali wa salli wa muntabiyahu wa mawar. Iwanul muslimin roh Alhamdulillah pada umur Di akhir tahun 1430 Hijriah Allah memberikan kesempatan kepada kita Memanfaatkan sisa-sisa umur kita Jamah, salat sholat, shubur, Dan kemudian Kita duduk sebentar, sebentar. Kita akan membahas Akhlak Menyambut Tahun baru Allah berfirman dalam Al-Quran Faina tasabud Wahai kamu-kamu sekalian Mau pergi kemana Perjalanan yang singkat Tapi syarat Padat dengan cobaan, padat dengan ujian, dan padat dengan kesibukan sampai kita lupa perjalanan kita hanya akan kembali menuju Allah Subhanahu Wataala, Maha Pencipta, Pemberi Rahman. Rahim Dan Mahalemut terhadap kita semua Sisa-sisa umur yang kita Miliki sekarang Rasanya tidak tahu Berapa hari lagi Berapa minggu lagi Berapa bulan lagi Betul kita tidak mengerti. Setiap orang Memiliki Problem sendiri-sendiri Cita-cita sendiri-sendiri Keinginan sendiri-sendiri Tapi apapun juga namanya Jangan lupa Kita menuju satu arah Tidak ada manusia yang tidak kembali Kalau ada orang Pernah tugas ke Amerika Pulang lagi ke Jakarta Atau ke Jawa Tugas di Jepang Kembali lagi Tugas di Filipina, kembali lagi Mengembara di Australia, kembali lagi ke tanah air Tapi sampai hari ini belum ada orang yang kembali Ketika dia pergi ke Alam Barzah Tidak ada ceritanya, ada kesimpulannya Mungkin mereka di sana betah Iwanul Muslimin Raya Mokumullah Membahas tentang tahun baru Bukan wahnya yang dibahas, tapi adalah perhitungan kita. Sejauh mana perjalanan kita, berapa banyak biaya yang sudah kita keluarkan, apakah itu akan kembali kepada kita sebagai amal soleh dan bisa dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Robbullah Alamin. Itu yang dibahas. Di dalam Islam Daun Baru yang dirayakan adalah. Pada asal nanti hari Kamis Kita Setelah asal-asal Langsung membaca doa Akhir tahun Atau kalau ulama-ulama biasanya wirid dulu Jadi di akhirnya itu Dikasih wiridhan dulu Wiridhan, wiridhan, wiridhan, wiridhan Sampai sholat eh, Sampai membaca surat al waqiah Ada yang satu kali, ada yang tiga kali Ada yang 14 kali, ada yang 41 kali Setelah selesai selesainya ditutup dengan doa akhir tahun Sudah ditulis di sini Dan sengaja diterjemahkan satu kata, satu kata Supaya menyentuh Kemudian selesai Habis Itulah akhir tahun Awal tahunnya nanti Salat maghrib Begitu selesai salat maghrib Langsung kita baca doa Awal tahun Kemudian kita isi awal tahun dengan wirid dan wiri dan Semuanya sudah tulis di sini dan diterjemahkan InsyaAllah mudah-mudahan Manfaat buat kita semua Dan kita mengerti bahawa Begitulah peringatan Tahun baru Islam Bukan dibuka dengan Kumpul-kumpul jam 12 malam Kemudian kita Menegah arah Sebagai awal Dari tahun baru Kemudian remaja sengaja Botol-botol minuman keras Dikocok dan disemprotkan Ke teman-temannya Itu adalah cara-cara yang tidak Diminarkan oleh akhlak Pelajaran akhlak banyak Dan panjang sekali Nah sekarang membahas tahun baru Islam Yang hampir Sudah tidak ada Sudah tidak ada yang berikati Sebab tidak ada yang buahnya Tidak ada ngocok botol Dan tidak ada gura-gura hanya baca asar besok hari Kamis setelah salat asar kita wudin sebentar akhir akhir tahun nih apalagi kalau bisa puasa akhir tahun selesai habis wudin langsung baca doa akhir tahun kemudian silakan bila kita lagi aktivitas tapi kami, -kami biasanya Bogor terus sampai magrib Islah Maghrib Beresalat Maghrib kita baca awal tahu Kemudian ayat sedih Selanjutkan dengan Solat Badia, Solat Tasbih Ada di sini semua Sampai Solat Birrul Walidain, Solat Persembahan berbakti kepada Ibu ayah Dengan wiridahnya Dengan zikirnya semua Nah inilah akhlak Ada Kumpulan buku namanya Ma'al Habibil Mustafa Bina sobahi lal masa Selalu bersama dengan Kangjeng Rasul Muhammad Dari pagi sampai sore Di dalamnya isinya Menceritakan tentang Kalau mau makan, kalau mau minum Kalau mau pakaian, kalau mau pakai baju Kalau bersermin, kalau mau melangkah Kalau mau keluar, kalau mau pakai baju Semua ditulis satu-satu Itu pendidikan akhlak yang kita tidak rasa Bahawa setiap saat kita akan dekat dengan diri Allah. Setiap saat kita akan selalu ingat kepada Rasulullah. Sebab apa? Sunnah-sunnah Rasulullah kita ikuti. Seperti makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kemudian minum diajar sama Rasulullah. Abad. Jadi minumnya seteguk. Bernapas, jangan bernapas di dalam gelas. Minum lagi satu teguk. Jadi jangan. <tuh> <tuh> Bukan begitu minum Jadi minum sekali, kemudian disimpan baru bernapas Semuanya ada Jadi pelajaran akhlak luas sekali Bukan hanya sekedar jadi orang baik, bukan Tapi perilaku hidup, berbicara, ber berpandangan, berhubungan, dagang, sholat Sholat saja ada akhlaknya Tidak dimanakan sholat orang gerak-gerak Lalu gerak-gerak kaki goyang-goyang, tangan goyang-goyang Malahan ada anak-anak yang kurang dididik sama gurunya atau sama orang tuanya, solat sambil memuji-mujikan, tiap-tiap ruas terak Sambil bendiri, sambil berdiri semasa diangkat kakinya, terk, Berbunyi kepalanya terak terak begini. Sebenarnya dari ajaran akhlaknya. Jadi kalau umpamanya pelajaran akhlak hanya sekadar mendidik orang tahu ini baik, itu tidak baik. Rasanya itu pendidikan-pendidikan sekolah Sebab so, di dalam pendidikan akhlak Lihat Rasulullah mendidik umatnya Dari mulai bersaf Udu Udu dulu, udu bersaf Ada orang lagi sholat Kelihatan Rasulullah Mata kakinya Mata kakinya Pasal sudah bilang Kemuncangan anak Gak kena air Ketika Rasulullah Selesai melihat Sini. Ulangi sholatmu Diulangi lagi Sampai tiga kali Bertanya Ya Rasulullah Apa kesalahan sholat saya Bukan sholatmu yang salah Huduhmu yang salah Sebab mata kaki tidak dicuci Sama dia Rupanya Dia wudunya bukan digosok Dibanjur saja pakai gayung. Terus langsung sholat Dan banyak sekali Sampai pipis harus bagaimana? Diajar sama umur kaki kanan dijengkekan, eh, kaki kiri dijengkekan, kaki kanan telamakan supaya apa? Kantong air kemih miring sehingga ketika pipis semua tidak bersisa di kantung air kemih itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita istinja, istinja, istinja itu mencuci kubul atau dubur. Ngobang depan dan ngobang belakang Dicuci sama kita Sambil membaca doa Lihat Rasulullah Jadi akhlak yang diajar Rasulullah Dari mulai pagi Sampai sore Dari tanggal 1 Muharram Sampai tanggal 30 Atau tanggal 29 Juninya Semuanya penuh Dengan pendidikan yang sudah diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Otak, hati, jiwa dan pikiran kita Terkonsentrasi Ingat Allah, ingat Rasulullah Hidup di InsyaAllah pasti benar Bukan mencari kesalahan orang lain Dan bukan untuk membahas perbedaan Tetapi kita mari Sama-sama hidup Perencanakan Menuju kepada persamaan Tidak usah sama Pikirannya Tidak usah sama Tapi cita-cita itu sama Ingin meninggal Bustul Khotimah ingat hidup di dalam yang benar tenang dan teram pemerintah sudah merasakan pemerintah sudah merasakan sampai di tiap-tiap podium ditulis damai itu indah sebab dia sudah capek sudah capek banget, mengurus masyarakat yang tidak pernah ikan tadi saya baca semandung di jalan tidak lama saya ke Jakarta sekitar sudah 2 bulan, tidak pernah ke Jakarta lagi tidak kerjaan di Bogor ditulis itu indah warga Betawi cinta damai awas jangan kena provokasi sebab apa sudah tidak bisa diandalkan lagi sekarang makin lama makin brutal makin lama makin brutal sebab apa, apa tidak ada kunci dan tidak ada pegangan lagi yang penting bagaimana caranya sampai target kena tujuan kena sasaran sebab tidak belajar akhlak jadi akhlak bukan hanya sekedar budi pekerti Akhlak bukan sekadar tetak ramah Tapi akhlak adalah mencampur Coba tidur saja kita berakhlak Diajar sama Rasulullah Pipi dipegang Menghadap ke Qiblat sampai begitu Pipis di lapangan Jangan menghadap kiblat. Ada orang yang tidak mengerti Bikin kamar mandi Dibongkar Kenapa? Ini menghadap kiblat, tak apa-apa di kamar mandi kan? Sebab itu ada batasannya, ada batasannya. Ini menghalang, menghalang. Ini bukan, bukan sengaja. Bukan. Kita memang sudah begitu kita desain ke rumah itu, tata letaknya, tata ruangnya sudah kita bikin. Kamar di sini, pas kebetulan menghadap kiblat. Kita pun tidak niat menghadap kiblat. Kan sini menghadap dinding, namanya. Bukan menghadap kiblat, Dia menghadap dinding. Sampai betul, kalau di lapangan benar tak boleh di sini lapangan. Kalau menghadap kiblat, jadi harus membaharai. Kalau kita tidak tahu, kalau tidak tahu tidak jadi masalah, tidak ada masalah. So kita tidak tahu. Ikhwan membesrkin rahim Allah. Jadi pembahasan akhlak, akhlak, akhlak ini, coba kita mulai. Bismillah. Besok kita mulai berakap pagi ni. Pak kita wiridah apa saja. Tak apa lihat di sini, apa yang ada kita? Baca pulbu yang banyak. Di akhir tahun Setelah selesai kita tutup Dengan doa akhir tahun Dalam hati yang tadi saya baca Adalah pengisi Sisa-sisa umur Di akhir tahun 1430 Nanti ini Bagrib malam Jumat Pas marah Jumat Selesai assalamualaikum bagrib Assalamualaikum langsung baca doa Kita mulai lagi Wiridan Tanggal 1 muarab 1431 Hijriah Kita mulai dengan dan wiridan dan Sengaja dibawa bukan 10 Bukan harus sama, bukan Tidak ada ingin e, Menyamakan Supaya harus begitu, bukan Tapi mari kita menyamakan Cita-cita Menyamakan perasaan Supaya semuanya merasa kehidupan ini Indah dan bahagia Ibn Muslimin, proyekimullah Di sini terangkan tentang ada puasa tanggal satu Ada Tasu'a Sama Asuro Tasu'a artinya sembilan Asuro artinya sepuluh Kalau orang Jawa bilang Suro Sampai ditulis di kalender Tahun Suro Itu almena, tanggal uh, almenat Jawa Yang itu biasanya di sana Ada istilah sekatenan Di Jogja biasanya ada sekatenan Dia bikin tumpeng raksasa Katanya itu persembahan. Nah, yang seperti yang seperti itu bukan dari Islam. Itu ada apa-nyata ada ekor-ekornya digotong, dibawa ke laut, dibuang persembahan untuk Nilo Rokidul. Itu bukan Islam. Tapi sekaten itu, sekatenan itu bahasa Arab. Artinya syahadaten, syahadaten. Dulu para wali. Membuat acara itu adalah Sebab pada waktu itu Hindu begitu kuatnya Buddha begitu kuatnya Para wali datang Tidak ada satu yang dibunuh sama para wali Tidak ada satu wali yang merusak Peninggalan-peninggalan orang-orang Hindu dan Buddha Kita lihat sekarang Coba lihat Begitu dasarnya Islam menyebar di pulau Jawa Lihat Candi Borobudur, buru Mesti utuh Candi Prambanan. Candi Kelasan, Candi Singosari, Candi Mendut, Candi Guru. Pergi saya sarat saya lihat. Sudah lihat saya satu-satu semua. Sampai dalam hati, begitu hebat dan dahsyatnya. Tidak ada satu pun yang disentuh. Justru yang merusak adalah orang-orang sekarang. Diisak di, dicuri patungnya, dicuri batunya, dicuri uh, apa namanya ornamennya, dipasang di mana-mana sama dia. Bukan balik-balik. Jadi kalau kita lihat. Tidak ada orang Hindu dan tidak ada orang Buddha yang disiksa sama perjuangan penyebaran Islam di Jawa oleh para wali-wali Somo itu. Nah sekarang, adik ujungnya ada akhirnya. Sekatenan ada sedikit melenceng. Padahal dulu yang disampaikan sama Sunan Bonang dan wali-wali yang lain, sekatenan itu adalah artinya sahagaten syahadat itu dua kalimat syahadat asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah fadhi zikir. Lihat. Kalau sekarang umpamanya kita orang Islam di besok. tengah satu bismillah, ya enggak sempat ke rumah dulu di sini bareng-bareng. Pada asar ini dan sebentar apalagi itu ada acara tausiah di sini. Selasai-selesai itu tuh dengan doa akhir tahun. Minta kepada subhanallah. Doa yang mana? Kalau tidak mau doa yang ini, silakan doa masing-masing. Segiang so, di kursi sini bukan wajib harus baca ini. Kalau tidak ini adalah eh uh, batal. Tidak begitu. Ini hanya sekadar penuntun semuanya. Aku ah, nanti puasa Asura, eh tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Namanya Asura. Disunnahkan di situ ada sinekah. bagi mereka yang mau dan bagi mereka yang punya, bagi mereka yang tidak mau, enggak usah. Dan bagi mereka yang tidak punya, enggak usah sedekah. Nanti juga ada orang yang ngasih sama dia sedekah. Tidak repot. Gampang. Gak bisa sedekah tunggu nanti ada yang ngasih sedekah. Gak bisa zakat tunggu nanti ada orang ngasih zakat sama dia. Nah, di sini terangkan tentang Fadilah bulan Muharram. Andai kata tidak sama tulisan ini dengan pendapat dan ajaran bulu kita yang lain. Jangan membahas perbedaan ...tapi kita hayu sama-sama menyamakan perasaan. Bahawa semuanya kita ingin selamat hidup di dunia. Apalagi sekarang di Indonesia ini. Sekarang lagi gencar-gencarnya gerakan komunis baru. Jadi nintip di BI ini, nintip kepada Iwan Iwan semua. Bagi mereka yang ingin saya punya kaset dan punya CD. Tentang G30 SPKI yang sudah dilarang dulu zaman Ibu Mega. Tapi saya masih punya. Itu sudah dilarang, tapi di situ ada sejarah yang kebetulan ketika itu saya masih hidup dan saya masih lihat dan saya masih ngerti bagaimana sepak terjang kejahatan PKI. Itu. Dan saya telah tulis balakom bahaya laten komunis. Saya cetak banyak sekali. Sudah saya sebar ke mana-mana. Kalau nanti dari BI ada yang ingin, silakan hubungi PKM Masjid. Jadi saya drop ke sini Insyaallah cuma-cuma gratis Saya bikin banyak banget Dibagikan untuk seluruh siapa saja yang perlu Sudah saya bagikan ke seluruh pesanren-pesanren Biar dia tahu siapa komunis itu Seluruh komunis sekarang sudah hebat Anak komunis yang hebat Aku bangga jadi anak komunis Sekarang jadi ketua eh, Komisi 9 Di DPR, MPR Pusat. Kemudian ada anak PHI lagi Ilham Aidit namanya Dia juga sudah duduk lagi di e, Persaturan politik ini Jadi, jangan lupa ini Gerakan Komunis baru Akan balas dendam dengan hebatnya Dan saya lihat gerakan-gerakan demo-demo Yang mengatasnamakan hak asasi manusia Dan e, demokrasi Itu semuanya sudah berbau-bau TKI Saya apa sekali, kalau saya lahir Sebelum eh, SSR tahun 65 Ah, itu boleh, jangan percaya Saya lahir jauh sebelumnya Dan saya lihat gerakan PKI Dari awal sampai G30S PKI Melihat Sebab pada waktu itu saya hidup di Bogor Selalu dengar Selalu dengar dan selalu melihat Seperti pembinaan uh, Pemuda rakyat BTI Barisan Tani Indonesia nah, sudah Kemudian apain Silakan bicara sama TNI TNI akan ngomong Kita dikasih ancaman sama Amerika hak asasi manusia dan demokrasi itu yang perlu kita saksikan saya tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya tidak ada lagi yang akan memelihara kita kecuali Gusti Allah Subhanahu saya tulis di sini nih di belakang ini saya tulis ya Allah peliharalah seluruh keluarga besar Bang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Coba Pak sudah sangat mengkhawatirkan sekali Anak remaja kejahatan di internet Di internet sudah terbuka rebar -rebar. Tidak sengaja Dengar ada berita bahwa Mengatakan bahwa Apa itu Tuhan Apa itu uh, Allah itu apa oh, Asal sekali Ucapan-ucapannya di internet Sudah terbuka dan tidak bisa dikunci Dan tidak bisa dilarang. Iwan muslimin Untuk keselamatan kita Mari kita Minta kepada kursi Allah Nanti besok di tahun Dan nanti besok Malam Jumat diawal tahun Agar kita semua mendapat lindungan dari Allah Dan mendapat ismat dari Allah Subhanahu SWT Supaya hidup kita selalu terpelihara Yaudu kursi bin Ruhimahullah Jangan terpaksik Dan jangan e Emosional Menghadapi beberapa perbedaan-perbedaan Pendapat yang sampai ada orang yang berkesel Malam Jum'at, salawatan. Mesri. Malam Jum'at, baca yesir bareng-bareng. Bin'ah. Kemudian, oh, baca ini, baca berjanji, Bin'ah. Tahlilan, bin'ah. Baca umat, bin'ah. Semua bin'ah. Akhirnya, datang. Sama Abi. Ini bagaimana ini? Di kampung saya sudah, Musjid sudah jadi acak-acakan. Ini enggak boleh, Talila enggak boleh, Yasinan enggak boleh, Sarawatan enggak boleh Talila enggak boleh, aku pun itu enggak boleh Bagaimana Nabi? Ya sekarang begini saja, sabar saja, biarkan saja Yang melarang-larang itu orang Islam juga Sebab itu orang orang Islam protestan Dan Dia protes terus, itu enggak boleh, ini enggak boleh Begini, akhirnya begini, jawabannya enggak ada lagi Apa, apa, apa, bingung saya Bingung harus bagaimana jawabnya? Dan sekarang sudah mulai menjawab seperti radio Dakta yang keluar di Bekasi itu kacam sekali itu, menyinggung sekali, di Bogor Pajri, menyinggung sekali, tidak usah khawatir ketika zaman PKI lebih dahsyat dari itu, PKI hancur lulur, tapi jangan lupa dengan masuknya PKI sekarang ke aparat pemerintahan ada, sudah rongrong di situ sekarang, coba saja di DPR, MPR, anak-anak PKI yang bercita-cita menghidupkan kembali komunis. Dan duduk di sana, tidak bisa memaham Sebab apa? Demokrasi Dan haksasi, dia lupa Dia lupa Bahawa Kejadian yang sangat kejam itu Tidak pernah bisa dilupakan. Jadi wahai Yohannul Muslimin Tidak bisa kita Ribut Membahas perbedaan Tapi kita berniat sekarang Sama-sama Menuju kepada persamaan Perasaan Supaya semuanya aman, selesai Tapi kalau dibiarkan saya begini, hancur-hancur semua Jadi memang luar biasa Kesempatan untuk mengaji Kesempatan untuk mempelajari diri dengan sebaik-baiknya Itu adalah sangat-sangat langka sekali Makanya beruntung Kalau umpamanya ada orang yang ada perasaan ingin ngaji Ingin ikut hadir, ingin ikut mendengarkan, ingin ikut kumpul-kumpul semua Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk selanjutnya silakan baca di sini dan di sini sudah disudut sudah terangkan semua. Tapi kata ada yang tidak cocok dan tidak setuju anggap saja ini tidak ada dan saya berharap dari mulai hari ini ke depan kita tenggang rasa dan selalu legowo sehingga kita akan merasa hidup ini nikmat, nyaman damai, berbeda pendapat tidak masalah, tapi kasih sayang, yang bercita-cita punya perasaan, ingin mendapat ridho Allah, itu yang paling besar kita tutup dengan doa mudah-mudahan, kita semua dalam keadaan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan di tahun 1431 ini, kita bisa menjadi anak-anak kita lebih dekat kepada InsyaAllah, dan lebih selamat di dalam menghadapi kehidupan yang sangat-sangat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 Allahumma rizukna ya Allah Rizkan Allahumma jala ya Allah Binal Merzuki Allahumma adina ya Allah Allahumma adina ya Allah Irasbila surat al-muslim Waj'a'la ya Allah Jamihan bin al-muntadi Allahumma alif kulubana Allahumma alif kulubana Allahumma alif kulubana Allahumma rizukna Ustaz al Khawatima Wala takhtim alayna bisuhil khawatima bina doa mengkaji jawab fastajib doa ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhamdulillahirabbil taufiq wal hidayah wa warahmatullahi wabarakatuh